بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد بعد اود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يريدون أن يدفعوا نور الله باصفائهم ويعض الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد يقولون اعزائي السلام عليكم لكن من تشلي يعني في الدقو si spidi Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, wiki ilopita tuliingia katika masahim, ama kuendelea katika kitabu hichi masahih fatira tukawa tumeanza na kuizungumza alhiwar bainal adyan Dialogue of interface eh dialog of interface kisis hapa siju tutasema vipi siwa baina ya maingiliano wa kidini kuzikusanya dini na kuzieleta pamoja ndio nasema ndugu zetu Watanzania wakalipa jina ambao kwamba namfikiri na ndo tutalitumia jina hilo hilo dini mteto kihatika Yaani wamegusa mahali pake. Kwa sababu haya malengo ya kukusanya hizi dini na kuzileta pamoja ni kuzua dini. Mti ya dini hii itakuwa ni mix. Mix kubwa yenyewe anaposema. Unajua so, sikizi kwenye fruti, kwenye chakula kuchanganya vitu ambwa mix kubwa hiyo. Sasa hita kuondo hiyo dini mpya, dini mseto. Wao watatumia neno hilo hilo dini mseto lakini kwa kiarabu ni hiwar baina al-adya hiwar eh, baina baina dini na nikataja malengo ya dini hizi zo kwamba walikuwa wanalenga kuzikusanya ni dini wa na unasara na uyahudi eh Wakitaka taka yao malengo yao wa magharibi nikizungumza wa magharibi na kusudia waraki wa ulmani secular, yani secular Capitalist demo demo democrat democrat eh ma ulmani ambao kwamba kutoka maneitikaji ya kiulmani nikaitaja wala hiyo wanifikazi potofu inatokana na fikra mbili migongano fikra ya kuepoa mungu na potofu mungu yani wa Hakuna Mungu na Mungu yuko ni Ita sawa. Itakuwa sawa vipi? Ama kuweku na Mungu ama hakuna hakuna Mungu. Haiwezekani kuwa kuweku na Mungu na ama hakuna Mungu Ikawa ni sawa. Sasa fikira hizi mbili wakazi oanisha wakazua wa suluhisho. Suluhisho la kimaslaahi, compromise solution ambondo hiyo sasa. Secularism uilmani. Yaani secularism ama uilmania. Kusudio lake ni fasulu di na ni haya ni kuipenganisha dini katika maisha yetu sisi wanadamu yani sisi wanadamu tuitukulee hii dini iwe kazi yake hii dini ifungamanishwe na sehemu ya ibada kama vile msikitini piga msikitini basi ah ni so, na Mungu wenu mfanyeni mnapotaka kinga makanisani ni na Mungu wenu fanyeni mnapotaka sio na Haya ndo ndo malengo yao. Na lakini tukitoka nje majumba ya ibada, iwe sasa Mungu hayako tena. Watu watajipelekesha maisha yao kwa mujibu wa hawa ya nafsi. Kwa mujibu ya mapendeleo ya nafsi zao na fikra zao kwa kichwa chao. Kila anachotependa watague ndio ukaona katika ikadi hii ya kiilmani, ya kiraslimani, au raslimani ni mfumo itikadi ni uelmami kama vile sisi wa islamu itikadi yetu nini la ilaha, ilaha illa allah muhammadur rasulullah ambao hiyo tunasema sisi la ilaha, ilaha illa allah muhammadur rasulullah ni fikra kullia yaani, ni itikadi ambayo kwamba yatutambulisha sisi kutoka wapi Tukazaliwa, tukaletwa duniani hapa tufanya nini tuna malengo na sababu ya hapa duniani kisha tutakapotoka hapa duniani tuenda wapi na tujue tuelekea wapi yani tuelekea tue wa tue like, kufufuliwa na tukutana na Mola wetu akhera, yani tuhesabiwe kwa kile tulikuwa tukifanya sasa hii kidie tuiyatungamanaisha sisi hii kidie ya la ilaha illa allah muhammadur rasulullah yatungamanaisha haya masuala kwa ile tunapotoka kuwa asili tumeumbwa na muumba naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akatuletea hapa ili tutekeleze maamrisho yake ehhe na tupate yale ambayo kwamba yeye ametupangia kimaisha. Kwa hiyo panga maisha maalumu mfumo maalumu wa kimaisha ambao kwamba sisi tuafaku yafuata. Akutuata basi icho situsema ah maisha hata yana malengo. Yana malengo kwa maana gani? Yana malengo ili tufanye tunayotaka sisi. Eh? Kama hayawani. La la la la. Yana malengo. Makusudi yake kio yana malengo. basi Mwenyezi Mungu Subhanahu katika malengo wale akatupangilia maisha maalum yote hapa duniani ndio yale malengo yatapatikana. Kisha ndipo sasa katujua pia hii ikatuongoza kuwa kwa tutakapokuufa tutafufuliwa, tuisabiriwe kwa sababu kwamba tulikuwa tukifanya hapa duniani. Kwa hiyo itikadi yetu ya yatuongoza na atungamanisha maisha haya yote. Ndipo maana tunasema itikadi hii ni itikadi ambayo kwamba inakusanya mambo matatu. ehhe Ulimwengu, yani maumbile tunajua maumbile, ulimwengu kwa vimeumbwa hivi na Mwenyezi ehhe Eh? Na mwanadamu. wanadamu na maisha hii sikaji yatutambulisha sisi mambo matatu naya tu ongoza juu yake ndio hapo itakate sasa hawa ma yaa yaki sekula. Sekula wa mailimani nao ifikaji yao ya sekular secularism ni kuwa hapana swala la mungu asili wao angalia hawa wa mailimani ambao tawona wafanana, na hawa makafiri wengine ambao mashuhuri na ndipo pole makomi walikuja wazi wakasema kuwa hakuna mungu wala hataki sala la mungu ndio maana wakasema kila kitu ni mada charudia mada mata kutokamana na mata kitu kinayevolve kitu cha chani ni kuevolve kusema kama chaendelea si kuendelea kwa kimaendeleo progress gani ni eh kubadilisha eh, hali ya kutoka hali moja kuingia nyingine naam Pole ndio kwenye evolve. Eh? Dele, doka toka binadamu, so, na madele ndo katoka binadamu, ngombe. Pole na najiwe ama mimi najiwe sasa sawa. Tu ile mada yodoka ikaboka jiwe linaamua zile pa pale ikaboka jiwe. Yani hata sijuu tere zavi baka no Kisha lakini na sisi mada sisi mwanadamu tukatagua kuwa wanadamu. Lakini sote mada mada hiyo mada kuna nini na wao walichukua hilo kwa nafikiri kwa sababu waliona wakati ule ndio kitu kidogo mata sasa wamekuta kuna kuna mambo bado kidogo kuna atom chini ya atom kuna nuclear na sasa hizo pia ni mata sio na hawa walikataa sasa kuna hawa mailmani na secularism. hawa mailmani kwa pia wao wakataa dini ehhe wamekataa dini asilia yao. Lakini sasa hawa ni wajanja, wakaona ah, ule kukataa dini lakini mwanadamu alivyoundwa ameumbwa na ghariza kuabudu. Eh? Sanctification instinct. Hanga nam nalazimataabudu. Hata wakikinyima kuabudu mnyizimatafuta lingine kuabudu. Sasa wakasema hapa tujene suluhisho la kati na kati, compromise solution. Ndio akajisema ah, Wawahi hawa wajinga watakaa wa buju wapi wa lakini hiyo mungu wao iwe ni katika masuala ya ibadati ehhe ritual haji funge katika msikiti pigeni kama kama wakristo vile wa hii mbio pigeni makofi tuje makelele ishari zao ehhe na sisi wa inbiwa, kofit, kelele, e? Mas, islamu tusome qurani kama utakuzilisha qurani msome mambo mengine ni someni mswali lakini kitoka nje misikiti Mungu hayako tena. Kwa hiyo hata hawa yao wamekataa. Sasa kutokana na itakadi ile huzuka ama eh, huzuka fikra. Ambayo kutokana na zile fikra ndizo sasa wao huzitukuwa katika kuongoza wanadamu na kuwapelekesha wanadamu katika maisha Ndiyo Ndio wakachagua huu mfumo wao wa kirasimali wakaiwaita capitalist system. ehhe Kwa sababu wao katika mfumo huu masala ya mali inavutia zaidi ndio maana wakaita capitalist. capitalism capitalism. Na mfumo wao wa kutawala ni demokrasia. Wakatukuwa demokrasia ndio mfumo wao kutari kwa sababu gani? Kwa sababu malengo ni kuwa itakweshesha mwanadamu ajitungie mwenyewe sheria. Mwanadamu huyo amwi mwenyewe anapotaka zile sheria kuzipeleka. Eh? Yule maisha yake ndio maana wakachukua hii democracy kwa sababu democracy ni for the people by the people to the people. Sio na? imetungwa na wao from the people nye ndo, hitunga, wao nyewe ndio wataitunga kisha wao watatagua vipi watakavyoipeleka ile maisha na zile kanuni ili watawishe nao jua nani? Ndio wanadamu. Kwa hiyo ukawa ndio hii mpumo huu ndio muafaka na ile fikra yao eh? Ya kumpona wanadamu bwana Awe atajitumia mwenye sheria na atajipelekea maisha yeye mwenye anavyo anavotaka. Kwa hiyo ndipo hapa sasa tunao tu na sisi tu islamu kama itikadi yetu tunamfumo wetu, tuna mabda ya yetu. Na mfumo wetu ni Uislamu, ni Uislamu kwa ukamilifu wake. Kutoka itikadi, imani, ibadati, eh, muamalati, uchumi, wetaje yani kila kitu kinachomgusa mwanadamu katika maisha yake haya yote yaongozwa na wahi yaongozwa na muislamu na usifi tikadi yetu ni la ilaha illa allah muhammedur rasulullah na nitahitaji ni kuwa ni fikra kullia tunaja kujirudia kisha kutokana na fikadi hii ndio mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sisi mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na sheria kwamba mnafikisani kwa pamoja kiukamilifu wale mfumo kamili wa maisha ya kibinadamu ndio tunasema sisi Uislamu si dini kwa maana dini religion Uislamu ni mfumo kamili wa maisha Uislamu ni mabda Uislamu ni ideology kwa maana hii Sikusema Muislamu ni mfumo kamili wa maisha nasikia kwa, kwa mpaka ndugu zetu watabidhi wataje ehhe sasa nasema mafani kwa mafanikio hayatakuja ile kwa ukamilifu wa Uislamu lakini ukamilifu wa Uislamu atini ni usali ukimaliza sala ndua ukitoka mlangoni ni ndua na pia ukiingia msikitini ndua ukiingia chooni ni ndua uki, ati, na ukilala ndua si sasa hiyo ndiyo msimo kamili wa maisha una una una ehhe una kujamiana je kujamiana ni halali si haram ni halali halali shwaa ni halali shwaa kwa alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala akato halalisha sisi eh kwa kupitia nini kwa kupitia ndoa sasa una muamalat biashara mimi nitakakuuza ngombe nitakakuuza mbuzi nitakakuuza nguo je yaruhusiwa ni halali tu unahukumu shar'i shona mwanadamu islam sasa kuja kuizungumza baada ya masuala haya insha Allah Uislamu umeganikwa sehemu mbili kuna swala la kifikadi ni nikifika ni masuala ya fikra kumwamini Mwenyezi Mungu ndio ile sasa za nguzo za imani nguzo za Uislamu ehhe na kuna sehemu inaambatana na vitendo vya wanadamu hiyo inaingia katika ahkamu shari'i eh basi eh? Uislamu utakwenda songo la kila kitu mpaka swala wewe kulea kwako talea vipi ehhe biashara zako utazipeleka vipi maingiliano yako wewe na yule muzia mkataba nini? Saja, wewe na jirani yako. Wewe na aiseko muislamu maamala yetu ni yapi? Eh siasa zetu. Nani afa kiongozi nani afa kiongozi? Namna gani mtachagua kiongozi? Namna gani hakichaguki kiongozi? Je, utawala wa Kiislamu uko namna gani? Uislamu huu hoteeleza. structure ya serikali iko hivi hivi kiongozi ni nani? chini ya kiongozi ni nani? Eh? Yeshi 18 jeshi atalikuwa vipu hii yote imekuja nao mwenyezi Mungu ametarimsha hukumu na dalili zipo kuukirudia Qur'ani na Sunna lakini ina namna yake kufikia hiyo eh nani ni jeshi nani anakuwa chini ya jeshi masomo barne na masomo yani kila kitu uislamu sasa ule ndio utumo wetu ni muislamu abao ni waahi na utakuwa nani kwa Mwenyezi Mungu na mfumo wa utawala katika Uislamu ni khilafa eh sina haja bahana ni masuala marefu siwezi kuzungumza hapa tutayapanga darasa zake eh au kama vile makafiri sasa hao makafiri ndio tuseme sisi ile hatari waliokuja nao ni kuleta mafahimu hatari ili kutugonga na kutu sasa mmoja wapo ni hii masala ya nini kiwar baina za kuunganisha dini ama ni mazungumzo ambayo wamekuja nao ili wasike mawafikiano eh ati waunganishe dini makusudio yao ni kutupoteza sisi Waislamu na Uislamu kama mfumo na sisi hiyo sisi ni dini kama vile manasara na mayahudi hiyo tutakuwa sisi tujifunga katika masuala ibada lakini ikija katika maisha tafahamu I sasa kwa Mwenyezi Mungu Ta'ala kutoka kuja ambri huko kwa kuja uislamu mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatuamrisha alimuamrisha mtume na hitabu hili ni hitabu letu sisi pia uislamu aduru ila sabili rabbika bil hikma eh wa dalili zilio watu dalili zilio hasni muislamu wal mauizati alhasana na mawaizema ambao pia yanatokana nani na uislamu eh wajadilum billati hi ahsan na tujadiliane na wao kwa njia nzuri tukifafanua na tukaeleza sina haja kurudia mtaka tukaona vipi hawa matafiri wakaingia katika masuala wakawa wakafanya mkutamara zile kupitia zile conferences Wakawa sasa wanandoa wanaingia katika zile conference na wakijadiliana ama wakifanya dialogue ehhe maazimio kila mmoja anatoa azimio lake wakipanga ili kupangia mambo wafikie mahali ili wakubaliane watekeleze sielewa sasa nikataja zile tarehe tukazipitia kwa haraka haraka Muradi wake ni kuonesha kuwa hili jambo walikusudia na wakalipangia Nani? Wa magharibi, si Kristo na mayahudi Wa magharibi hawa na ma elimani. Na kwamba wao hawathamini dini. Sasa nyinyi hamothamini dini wala hamuna haja dini? Mungu waje ni mabingwa. Mujaribu kuzikusanya hizi dini, eh? Ili mpate kuleta mlawiano ili uje na mwelekeo Fulani ili watu wafuate ama watu wa dini wafuate. Watamenayo nisi dini hamsahiki kaeni hey, na naisi ka dieenu lakini la lengo lao ni ndio kasema lengo lao ilipokuwa ni Uislamu. Sasa nataka tuangalie lazima katika kila haya mambo lazima kuona eh mbararati ama justification. Sasa hawa wakaja na justification jua hii tiwa. Yaani kwa Kiswahili kama kusema kuhalalisha. Yi shiwar wao wa jadana namna ataikuihalalisha. Na kuihalalisha yenyewe ndo kama nilivyotaja hawa walikuwa na kambi mbili. Kambi ya magharibi na kambi ya mashariki. Yaani west na east. West wakiwa wao capitalist democracy na east wakiwa ni communist socialist. Sasa hii wesi ilivyojitabulikana ya yaongozwa na nani na wa wazungu European kisha baadaye ndo akaja muamerika naye akaingia akaunga kambi ikawa sasa yeye ndo atakaye kaongoza kawa yeye bwana atakushinda wale wa European kumshinda Mweingereza na Mfaransa lakini asili yake imetokana na hawa waingereza na nani na wafaransa kutoka na le French Revolution ile ndo eh? ikaja hii eh, democracy ama capital democracy kisha mwamerika baada ya walio tu aka akaja juu akadominate ikawa ndio wao ndio dominant state katika western world. Ye ndioikawa ndio dola yenye kutawala na kusonga mbele kushinda hawa wengine. Eh? Ha? Na upande huu wa mashariki eastern block ilikuwa iko ikiongozwa na USSR United States, States of Soviet Union. Sio na muungano wa mmoja wa Sovieti. Wacha hii Russia. hii Russia ni katika kuvunjika kwa Muungano wa Sovieti ndio inabaki Sarasha, ee, Dagestani, kazakistani, uzbekistani, Tajikistan, Mshona, Ukraine, zote zilizotoka zika zikajitoa. <coughs> wakisema kuwa moja ya jambo ambalo kwamba walilichukulia kwa ndoa msingi kuhalalisha swala hili. Kwa wale wale wahudhuria wale madeligi wale hizi hiwar ehhe na hizi muutamar yani hizi conferences wakisema kuwa ni kwa wao wasimama kupambana na ukafiri unaona wajifanya wao ndo majasiri yaani ehhe wao ndo nani ndo majasiri Kwa wao wataka kupambana na nini na ukafiri na wao ni makafiri lakini ilipo makafiri Wakupakasiagi na ndio ni kuku ni mungu wa islamu kitambulikana hivyo hivyo ikichukuliwa kwa capitalist democracy ukafiri na socialist na communist socialist kisa hiyo ni ukafiri nakumbuka vita vya yaman kabla ya moja kabla ya unification ya yaman ilikuwa ni baina junud na shimali baina north na south eh basi wale north walikuwa kwa ni capitalist democrat na hawa watu walikuwa ni civil si minister, walikuwa kwa ni ma specialist. unaweza kuchukua mfumo wa kiuchumi tu lakini kawa siasa zenu nzile, zile zile za demokrasia lakini kwa njia moja ya pili yani kwa sura sura tofauti. Hujamaa, ukisema socialist ni ujamaa kama vile Tanzania. Tanzania zamani walijifanya upya ni makomunisi lakini asili si communist. Mkomunisti asili alikuweko ni Sovietfikia zilobaki hizi zilikuwa kunimshaka mshakali wa community yani ilikuwa si ushurui kwa maana ushurui ilikuwa zaidi ni uoshalisti ujamaa ilikuwa ukivutia upande wa uchumi ujamaa ni kwa mwanadamu hafai kumiliki ufupi sitaki kwenda kwa kirefu eh? sasa katika katika kwa mwanadamu hana haki ya kumiliki na lazima kuwe na usawa katika ya wanadamu kwa hiyo iko mwanadamu hana haki ya kumiliki na kuwe na usawa Msalani yeye una nyumba tatu itabidi tukunyanganye mbili tukubakishe na na moja alafu zile mbili tu kwa mwingine kwa kitu cha akili kwa mwanadamu ataona ah hii bwana si sawae italetete usawa lakini kihakika Mwenyezi Mungu wataala wa Taala alivyoumba katika kuumba wale mwanadamu akaimba akaumba disparity akaumba utafauti katika umilikazi nakuwa na mali na mamlaka yani nakuwa na na nakumiliki nakumiliki mali kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa vile kwa sababu mwanadamu ikiwa sasa tutasawa sote situwe sawa katika kumiliki tusaweza kuajiriana mimi ni sasa wewe una nyumba nanyumba, nina nyumba mimi gari kwa mfano kwa shiba wewe shiba utaniajiri mtakubaliwa tu sasa Angalia ile yenye maumbile ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu ameika ubinikaji kwa mwanadamu na haki ya kumiliki. Jiua kwa kila kitu tamruja nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu. Sisi hapa tutakazungumza nizame kiuchumi, yani masala marefu pia. Lakini tunabusia uoneshele ujamaa na uwafuate. Sasa wewe ikiwa mwanadamu ameubwa na ghariza ya kuhifadhi uhai, ile ghariza ile itamfuma yeye kutangani Puta kamali na kumiliki Sasa wewe mume atafanya nini? Ama atazembea ama atafanya. Ama atalitoribifu. Hata hii ba atafanya. Ndio maana hizi pia hizi hizi hizi ambazo dola ambazo ama serikali zilizochukua mkondo wa sura za lakini za kikiujamaa za kisosialisti. Zilikuwa hali za kiuchumi ni mbaya sana haziendelei, kwa sababu ikiwa mimi na wewe tuko sawa. Sasa kwa nini mimi ama mimi na mali uninyang'anywa mkole mwingine? Unnidhulumu. Kishaataka mimi atunifanye kazi, kuleta maendeleo, tuzidishe binio. Tuseme tuzidishe production. Eh? Kuleta ubora ama. Ah, sasa mimi nikasiga ni kifanya hivyo, nitanyang'anywa, atapewa mwingine. Na ilikuwa hawa wa wakinyang'anya watu, hawa wapi watu wengine? walikuwa kisinyanganya na kischukua ilikuwa kwa serikali kama zile zikipelekwa na chama kile chama ndio kina nguvu kina msemo na wachagua na wao kwa wao wale mamembe katika kile chama ndiyo kila kitu wao wale walikuwa kinyanganya wakizichukua wao na wakizificha wao wakizitumia kisiri wao jiko ni uharibifu na uchafu sasa muhimu hawa walikuwa lakini ni makafiri wazi sasa ati hao magharibi ambao kwamba ni lakini walikuwa na mgongano baina ya hizi mfumo miwili mfumo wa kiraslimali na mfumo wa kishuurii Sasa kugongana kwao wakawa wao wataka kukusanya support pia mpaka ya nani mtaka ya waislamu iwafutie kwa sababu walikuwa na mwito na mito fulani ambayo kwamba ilikuwa iko ikiathiri katika biladi za Kiislamu hususi hususan masala ya usawa na kwa watu wa katika katika hali na maisha wajua waislamu tadanganywa na mito na misemo ambayo kwamba lau tarudi tarudi kwa na Sunna basi tupata muongozo na tutaona ile uwofu lakini ilikuwa kwa watu wakipima mambo kwa kwa akili na wakijaribu kuangalia maslahi na ni ushaona na upotofu wa hizo serikali ambazo kwamba zilikuja kuzuka zilizoletwa na hao wa magharibi wao wakasema ati hawa kwamba tusimame mbele ukafiri. Ukafiri gani? Wakishuhuyo ambapo kwamba wakati ule ukiongozwa na Sovieti. Eh? Kabla haijaanguka. Kwa hiyo wakisema kuna hatari ya dini za kiroho. Ili dini za kiroho lao tata hizi hawa watazivamia na kuzimaliza. Na walikoko ni kweli lao ikiingia shuhuyo mahali ikawa ikitangaza wazi, wazi wazi kwa hakuna sala la dini na misikiti ama misikiti makanisa, masinagogi, ikifunzwa ama ikigeuza kufanya mambo mengine I, inageuza inaweza kuwa ni masal ni masna uh, ni industry kutengeneza vitu na nini eh inakuwa sasa si masala malpa ibada tena na huruhusiwi kufanya ibada ukionekana unafanya ibada basi waadhibiwa na hata weza kufika kuuliwa. ndio maana hawa wasioviyetu waliua waislamu kwa mamilioni katika maeneo ambayo kwamba Waislamu ndo kama hizi Tajikistani, Uzbekistani, Kazakistani hizi ni biladi hali za Islam, Bukhara hizi asli ni Bukhara. Ni biladi di za Islam waliua sana Waislamu. Eh? Na wakaleta maafa makubwa sana kwa sababu ili ipate kuato Waislamu katika katika dini ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ile ah, wala yazaluna yukatilunakum hata ya ruduku mwandini ya ruduku mwandini kuminisatao hawatawacha wa hawa makafiri hawatawacha wapigieni nini vita ehhe mpaka wawarudishe nini nyuma ama wawatoe katika uislamu ama watumalize ehhe kwa hiyo ndio hakika sasa hawa wa magharibi wachanye wao ni mabingwa chanya mabingwa kwa bwana sisi hii ni hatari dini zitatokomea na lazima tusimame, Kusimama kwake ni faida Ni kuzoeleanisha hizi dini. Yaani ni kuwazuia katika ukafiri kuwatia katika kukafiri au kafiri mpya. wajanja, hawa wiko ni wajanja, hawa lokoseria wajanja. hawa ukafiri wao wamejitupeza wazi, makafiri sisi. Lakini hawa ukafiri wawa wacheze. Tuno makafiri lakini huku waku, akukumbatia. Eh? Na huku nyuma la kisu, akudunga dunga cha cha akumaliza yule atakuuwa wewe cha na huku akudunga akumaliza ah wa eh, eh atumaliza katika mafahimu fikra ambazo kwamba wanazileta za hatari eh watu waadi watu tutishie dini ama ni mkafiri ambao tunaoona watu kafiri watupeleka katika kufasiri mwingine kwa hiyo hii ni katika ndele ni ele yani justification eh mubararata kwa sababu kwamba wao waliokuja nao jua hii hiwazi jua hii dialogue ati hii inge kwenye ideology ya jamaa eh kisha wakaendelea mbele kwa wakao wanajifanya wao walilia wao ndio walilia u, yani humanity walilia u binadamu wa wanadamu wasiangamize na kwa wao wako tayari kutetea dini na kuamini katika ulimwengu Eh na kisha hapo hapo sasa Waja sasa ku watu Wakawa sasa wakajana tafsiri ya kueleza haki. Truth. Haki na ukweli. Lakini wakasema haki na ukweli bali sasa tujio Madamu hii tutaleta dini tatu pamoja. Eh tujioanishe hizi na tuzilete pamoja na tukubaliane. Kwa hapa yetakana mtu yoyote katika dini yoyote ama dini yote miongoni mwao hizi. Hakuna mtu mmoja aje adai kwa dini yake ndio haki. Ama yeye yu ndio yuko kwenye haki. Angalia ujanja huo. Ati sasa wasafanua wa haki ni nini yo? Eh? Watuletee dini mpya, sura mpya, na pia watuletea ufafanuzi mapya mapya. Eh? Ili tukikubali, tutakwenda kumjibu wewe. Kumjibu wao. Kwa hiyo wakaa sasa wanasema, aah, mtu asije akadai kwa Usiseme kwa wewe kama mmsilamu, ukisema mmsilamu ndio haki bwana. Haa eh, inadini na ndipo la Islam dini ambayo kwa Mwenyezi Mungu ni Islam tu dini haki ni Islam tu hakuna dini ni kweli dini haki kwa Mwenyezi Mungu ni Islam tu hakuna lao tutakaa tusimame dini zote iwe ni dini iwe ni mfumo kwa sababu Islam ni mfumo tuje katika mapambano eh, mjadala si hewa kudanganyana kupatana na kutiana katika ninio mtego tuingie katika migadala Wallahi hakuna yoyote za simama mbele wa kwa sababu Islamu ni haki. ehhe Imejiangwa hiyo itikaji ambayo kwamba Itikaji ambayo kwamba leo mwanadamu atatumia akili ataitambua na kuifahamu kwa ni haki. Lakini hakuna nyingine yoyote yaweza kudai hivyo. Wala mwanadamu akitumia akili eh? wale fikra yao ataikubali. Kisha alivomchenzi mbwa ule popu yule aliotoka kijerumani yule jina lake tatishi laana ule acha kwa dini ya kisilamu ni dini ya kikondo kondo si dini ambao watu waiamini ilefikadi yao kwa kiakili atiwati watu waiamini tu kwa ku kwa kusukumwa na polisi kama zile wao wa kristo na kadhalika wa kristo ni dini na imani ya kiakili alivomba yule usiona fasahaa wakajawa wakaletii tafsiri ya haki haki nini haki akasema hakuna mtu ajadai kuwa yeye ndio kwa ny haki na yeye ni mkweli eh bali wala mtu ladin bali haki na ukweli italetwa katika mjadala wa demokrasia iwe hapa tu tataasisi tukisema kuwa eh hii bana masuala kwa Mungu hapa simao na katika siasa bwana kumleta Mungu bwana itakuwa kuna tabu yake huyu Mkristo tataka yake huyu Yahudi tataka yake na Muislam. Sasa sasa tupade tukae tukajadiliani sisi cho na masuala na kwa mfano eh eh ni kweli aba kura tukapigwa kura ili yake demokrasia. Sote uko hapa 51 ikubali na 49 ikataa basi ile moja ndio aneshinda. Ha? Kwa hiyo haki itakuwa nipi? moja Hata kama wale wako katika upotofu, na udadisi. Sasa angalia, Ati hiyo ndio itakuwa ndio haki. Haki itajadiliwa na itigiwe kura ya demokrasia. Sasa wewe niambie, katika mkusanyo kama ule, simtakua Waislamu wachache nini? Na hata kama mtakuwa idadi itaikuwa sawa, tuseme wa wa wa wa na Waislamu 20, wa Kikristo 20, na wa 20 ikipe bakwa wale wako tayari wataungana vijana nini waislamu <laughs> eh kwa hiyo ndio ile msemo wasahili, wale wa wale pia ndugu zetu Tanzania wan kujana lakini ni msemo mbaya haufai kutumika wengi wape maana ikitumia wengi wape hiyo ina maana mpaka yafika lakini ndio asili yake ni kufiri ni democracy kama ndugu zetu walipo meitoa hilo neno kizihaka ki na mujarada ya mambo yao yakininiwa ininiwa si wallahi na sijui lakini wajue nilimetoka mana na ukafiri wa demokrasia ni kuwa wengi ndio wana haki na wachache hata kama wale wengi wako katika upotofu hata kama wale wengi wako katika upotofu basi wale wengi ndio ati hapo ndio kwa mjadala namna hii ndio hapo itatambulikana ita haki ni ipi na batili ni ipi kwa hiyo hii itawach kwa njia hii kwa njia kimaoni na njia yaku ya kuchagua Hii ndio justification ambao kwamba ama uhalali wa hii hiwarabu ambao walokuja nao inshallah leo tutafunga hapa tutakuja sasa kuangalia recommendation recommendation ni azimio eh basi ni azimio azimio la, la wao kukutana na kushikana katika hizi mkutano katika hiyo kongres. Mazimio yao wamekuja na mazimio gani? ehhe lao hapa tukianza moja mbili tutataja tano muhimu ambao tuilionyesha uhatari wake na ukafiri wake. Ni ukafiri uliowazi kabisa. Kwa hiyo hii siwat ama hii dialogue eh hawa wameiweka na wakaileta kusudi ili wazushe ufahamu fulani, ambao ufahamu ule utagongana na ufahamu wa kiislamu kimsingi kiitikadi utaona katika mazimi ya watataja wanalenga itikadi wanalenga ibada zetu wanalenga takafa zetu ukilenga mambo haya matatu ndio ushitamalize sababu ukilenga itikadi ukenda iti, nyuma na itikadi ya Kiislamu itakuwa maana yake nini ni ukafiri itakuwa ni ukafiri kafiri Wukenda, وتيو اووتاكو جووتا له ساما ان تفاوت مساله عباده إيه إيه ايه؟ إيه مقدار آسوش. مقدار يعني و طرق عباده وهرب عباده ها يتكون نين يتكون في عباده ثانيه يتكون نين بدعه و زوشي و زوشي ني ساوانا و جهنم لنا وكافر يعني ها فسبابه ني ضلال بدعه ني ضلال ني عقاف و ني وكوتو فمبا وكو انغاميزا ها Yaani yale yani ilimu ya kumtamba Mwenyezi subhana Subhanahu wa Ta'ala eh, na kutambua yale kwamba aliyotuteremshia zile wahidi ili tuyafuate na kuyatekeleza itakuwa sasa yani tuiwache Tuwache Uislamu ehhe na yale ambayo kwa Uislamu waliokuja nao ili sisi tuyatekeleze kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakavyo tekeleza sasa ikiwa tutaitupa pia hiyo tutakuwa tutekeleza nini kwa ukafiri ama nyume na uislamu uh, kwa muislamu. Haya ndio wanayolenga. Eh? Wao btaendelea inshallah katika kuonesha khatari ya hili dini, dini mseto inshallah tutaingia katika kuonesha maadhimio ya hizi conferences. Eh? Na yale ambayo kwamba walikuwa wao waki, wakijadiliana, sasa wao wakijadiliana waki na ku, waki yani wakipeana baki pana niniyo nini mwongozo baina yao ili wafikie malengo ya kutekelezwa eh wa assalamu alaikum alaykum quratullah taala wa